Soizu atelierrean gira eta soizuren gibedean gordetzen dena zuzira maialen maritxalar, atxalde hon? Atxalde hon, bambi. Oden, zure eta irerean gira, zure etxen, bementoan? Bai, proiektuaren hasiera da, beraz momentukotz nire uh, proiektu berria nomada da. Uh eta hilek finkoa ez dut, bainan hemen gauza initz egiten alditut. Hotean, eran behar dugu, eh, espikatzeko beskaut eta entzule edi, baituzu, lauza bat hemen, gehienak berneurrikoak dira, edo neurri desberdinekoak, eta zuk apaintzen dituzu, nume tximple egiteko, teknika bat, Portugalen eta baliatzen dena? Bai, hori da inspirazioa da, Portugaleko azulejos famatuak, beraz, lauza bat, Tambaina gehienetan standarra ma uh, biderbikoa, eta gainean uh, serigrafia teknika lantzen dut. Ikasi duzu teknika hori, azure erroz horien teknika, eiek berdin egiten dute holako serigrafia da? Egiten da, bai, gero uh, ceramika, biziki mundua, biziki, biziki zabala da, uh, produktu uh, eta egiteko manera dezberdin. Ainitz, hainitz badira, nik autatu uh, dudan uh, josedura, hau um, da, serigrafiarena, irugarren suan, erraten dena, erran nahi baitu, nire lauza, um, portugaletik den lauza, bukatua da, E, EMAI atua da, eta nik erabiltzen ditudan tintak, altuera goit-goitietan, sortzire graduetara igotzen da, eta hor urtzen dira EMAI barnean sartuz, permanenteak bilakatuz, garbitzen aldirenak, jabela bota dezakezu, bina errena idutzen guztia, ez dira ezabatuko. Beraz, nik autatu duan prozedura hori da, eta formakuntza bat egindu du, hori ikasteko. Zek eman dauzu gogoa horretara da Ha, be, aspaldi aspalditik um, e, ikusi nien neska batzuei e, Dinamarkan hori egiten zutena eta hain itzi hainis maiteenuen produktu bat zen Eta nikor um, naiz duen proiektu behi bat pixkat uh, uh, grafista ais formakuntzaz, beraz grafismoa uh, dekolazionisma ite dut uh, eta eskulanan hasten zituen proiektu bat nahi duen eta bikainero naiz uh, biziki ongi pasatzen ari naiz hauek egiten eta beraz espero dut uh, gustukoa izanen dela uh, eta publiko hatzen den Ala, ezagun, berri eh? berria dela. Hai pato zumbe sala. lehen maraskiak baditu motibo desberdinak. Ba, konatu zu zumbe. Oui, bat eta goi 20etan edo izango naiz pentsatzen dut. Badira yeah. bai, bi familia izango nuke, bada ilustrazioen familia. hor izango dituta matsita itatxia, hor e, gainean zizelkatzen zirenak Euskal Herrian. Uh, oie, balea, elamina, uh, pimpirin, lore, bo aski uh, peskatuko euskal herrian inspirazioa atxe duten irudiak. Eta gero um, badira beste familia izango da grafikoagoak. Forma bat hartu, errepikatu, beraz abstraktuagoak eta gehiago oiek beraz portugaleko azulejo famili itxur hartzen dutenak. Erra du edo, zuha hor egiten dituzula ere marazkiak, eh? Bai hori da, beraz, ilustratiboak hainitz, e, masinaiz lan zen eta biziki gogoko dut, beraz, teknika hori, e, grabatu moduan e, sortzen ditut, hartzen e, dut... E, plexi, bo ez da grabatuaren uh, prozedura normala, baina uh, plexi baten gainean uh, akwarela botako diot, bez-beltza, eta gero joango naiz uh, punta batekin uh, kentzera kolorea eta orduan marrazkia sortzera. Oan, textura initzu gutziko dizkio, uh, irregulak itateak, uh, uh, bai, testura orokorki uh, atxematen dutola, interesgahi, eta gero irudigrafikoak gehiago izango dira orduan agailuz uh, sortutakoak. Beraz, hor, eh, erranduzun plexi hori, plastika transparente horien gainean ari zira, beraz, materia kenzen, hori beltzori kenzen, e, marazki e, batek egiteko, hori or, or, bidez, baratzeki batzu dira, batean izan direna? Ez da, da lauzen zait, hori lagun batek, baratzea zain bezala ematen ari da, eta irudi bat sartzen ari nahiz berezat, beraz, tekniko landu landuna nuen. Eta ordaindu nolaya duzu serigrafia uh, ipatuginuan ere untxeak ezagutzen duzu niko armendarisekin ere Baiziki ongitzen daia naiz beraz bere tailer jeralan egitera ere joate naiz eta eskertzen dut hemenetik uh, tokiai dekitzen baitu kanpoko artistei Beraz, serigrafian, uh, bai etapa desberdinak badira. Uh, lehenik gure irudia prestatuko dugu, um, beraz, edo numerikoan, edo, edo bestela kalko baten gainean. Zenta helburua daukatea kalko bat, nun baden parte bat transparentea eta beste bat uh, opakoa, tintaz uh, estalia. Beraz, hori insolatuko dugu uh, oialezko kuadro baten gainean. Kuadro jen oialaren gainean, emulsio bat emana izan da. UV eh, edo argizpiak eh, reakzionatzen du argizpieekin, beraz transparentea den tokian <laughs> komplikatua da. Holaga irudirik gabe, eh, transparentea den tokian beraz argia pasatuko da pantailaren gainean, beraz eh, idortuko du emusioa eta aldiz eh, opakoa den tokian argia ez da pasako, beraz emusioak kendu al izanen da uraren azpian gero eta beraz izanen dugu, Pantaila bat, oialezkoa beraz, ari fin-fin-finekin egindako bat. Nun parte bat idekia eta beste parte bat itxia izanen den beraz. Idekia den tokian tinta pasako da azpira eta itxia den tokian tinta pasako. ez pasako. Hala, ba, ba, ba ez tokitarki den. Badakite ez dela bizikia, eh. xai, ginen ere nikorekin hori espikatzen, egia ikusten derarik eh, argiago da, han. ez du alderantzi zemaiten ordean, eh? zuk beltza pentsatu zinuena, beltza txekiko duen eh, da Bai hori da, ja. bai, bai hori da, hemen ikusten duguna, uh, gero pantailean aldeerantziz emanen da, bainan gero nire uh, objektuaren gainean alde honean emanen da, uh, tinta berdentokian, bai. Mm -hmm. Bera, ze tinta de ezberdinak erabiltzen adituzu, kolori de ezberdinak? Beraz, bai, tinta kolore um, biztik aukera ainitz, ainitz badira, eta nik ere nast, nasketa berriak sortzen alditut. Abiatzen alko nintzatik, elautintarekin, ta nasketak sortu horretik, baina nerusten dira ere kolore um, ainitz, ainitz... Uh, Beraz, ceramika, material dendetan, beraz, boi, internetez, eh? bat dira, ere profesionalak etortzen direnak eh, Euskal Ejira, eh, oien produktuekin, beraz, dira, jautz eh, batzuk eh, hasieran, eta hasiko ditut musio bati, eh, serika fiatua alizateko. Hala, beste, gehitzen dudan produktu, azkenean da, bakarrik soporte eta behar den likido ditatea edo sortzeko, soporte bat, eta gero da, agiazkiz tinta importantea dena, beraz oiek deitzen dira, irugajan osuko uh, tintak. Uh, Gehienetan kolore bakarikoak dira, baina ikusten dut, ere badituzula zula batzu, uh, bikoloreekin... Nola egiten duzu hori gainerat, dira, bi pinpidin adibidez, bi kolore desberdinekin eta unkitzen dira. Baiz, eta lehen aldean xerigrafiatuko doanean, tinta geldituko da eskilikidoa lauza gainean, baina bi aramunean idortuko da, beraz bigarren aldi bat, ez, pasako naiz beste irudia Eta beste ondoan dugun beste lauza hortan adibidez, kolore guziak eman ditut momentu berean, eta orduan... Piskat, ige gulajagoa izanen da, tinta e, emana izan da, marrazkiaren zilo bako desberdinak sartuak izan dira, eta gero interesgahi atxemaan dut, saiakerak egin ditut, eta azkenean lehen aldian koloreak ez dira sobera nasiak, gero bigarren seri, bigarren lauzaan kolpean hasiko dira gehiago, eta degadatu bat, eta koloren nasketa interesgahi batzuk sortzen dira. Beraz orduan e, irudikatu behar da lehen lauza bat aski e, kolore, zehatzekin eta gero nahastten joanen dira eta azkenan gauza bizikier bat sortzen da. Heuten astian berten orean berri irattian segituko dugu mailaren marittzelarek sortu duen soizu enpresa aipatzen, Azul jozen maneran Portugalen berak ere apaintzen dituera zeramikazko lauzak berak sortu magazkiekin.